היפופוטן! אראלה כנפו, מת. שלום לכולם, אראלה לקנפו כידוע לכולם, אראלה כנפו הוא האקסידופוניסט הפופולרי כל כך של הסימפונית פתח תקווה. בשנת 95 טס אראלה בכדור פורח וחזר רק אחרי שלושה ימים. בתוכנית הזאת ננסה להתחקות אחר עקבותיו של אראלה כנפו. בתוכנית שלפניכם ננסה לחשוף, בפניכם ולפניכם, הוכחות המוכיחות כי הקסילופוניסט ארלי קנפוו מת והוחלף בקפיל. ג'ינגל. ארלי קנפוו. מת. 1985. התקליט, איזה כיף לנו, יוצא. <עטיפה> על העטיפה מופיעים חברי הסימפונית פתח תקווה אוחזים יד ביד. ארלי לקנפו. לא מחזיק ידיים. יד אחת בכיס, יד שנייה במפסעתו. באותה תקופה הראה לכנה ווקמן. אולי כי לא יכל להתמודד עם המצב. החברים סיפרו שהוא לא התנהג אותו הדבר. היה מניע את הראש קדימה ואחורנית. שאלנו את מוביל הכלים של התזמורת. כן, הוא מת בטוח. תעזור לי להרים את הפסנתר, בסדר? תאר... אז הוא מת לדעתך? לא מהפינה הזאתי. אז הוא מת לדעתך? תראמו את הכולם בתזמורת הזאת, אה? יהיה פחות לסחוב. חוץ מהכינורות, הם מביאים את הכלים הבית, זה בסדר. ובכן, הנה לכם. ארלק נפו מת. ג'ינגל. ארלק נפו מת. רמזים נוספים נוכל למצוא בהקלטה נדירה של השיחה של כנפו האמיתי עם מנהל התזמורת שלו. רועי פטרושקה. בוס, בוס, יש לי רעיון. מה אתה רוצה? שנוציא תקליט שיש בו רמזים על זה שאני מת ונפיץ שמועות שאני מת ושיחליפו אותי בכפיל מה אתה אומר? תעשה מה שאתה רוצה אראלה יופי, ואיך תקרא לתקליט? תקרא לו איך שאתה רוצה אראלה טוב התקליט איך שאתה רוצה אראלה נמכר באלפי עותקים על העטיפה של התקליט בין חברי התזמורת עומד כנפו כולם סביבו מגולחים רק לו יש שפם באורך חצי מטר לכל כיוון בצבע טוש כחול עבה, ומשקפיים ענקיות. אבא! לא עכשיו. אבא, איפה יש עוד תקליטים שאני צער עליהם? לא עכשיו. לרית הציירתי גם קרניים ובובול קטן! לא עכשיו, בני. לך. אז לא. אולי. רמז נוסף. בביצוע השיר, אני הצ'יטה, תוכלו לשמוע את ארלה אומר משהו על עצמו. אני מת, תחליפים אותי מחר! אני מת, תחליפים אותי מחר! אני מת. מחליפים אותי מחר. אני מת, מחליפים אותי מחר. ניסינו להשיג את תגובתו של ארה לקנפו, והוא אמר שזה נכון והוא מת. בקיצור, אנחנו טובים. ג'ינגל. ארה לקנפו, מת. לכל אדם יש את תביעת הקול, שהינה ייחודית רק לו. ברקע אתם מאזינים להקלטה של ארה לקנפו, המקורי, מתוך היצירה תותים בשעריך. עכשיו, מתוך הקלטה מאוחרת יותר של התזמורת. בעלי השנייה החדה ירגישו בהבדלים בביטוח... בעמוד הפנימי של העטיפה רשומה המילה כנפו בגרמנית, שפירושה בעברית כנפו. האם יש יותר מכנפו אחד? יתרה מכך. אם נשים ראי מול תמונתו של כנפו בפרופיל, נקבל השתקפות נוספת של אראלה המביט באראלה המקורי. שני אראלה. האם ישנם שני אראלה כנפו? מצמרר. תדליקו את האור, אני מפחד. האם ישנו כפיל שמחליף את אראלה שקרו אהבנו? ג'ינגל. אראלה כנפו. מת. ועכשיו, אתם תחליטו. אבא, תראה מה עשיתי לתמונה של ויצמן? תראה לי את זה. בשבוע הבא לנשיא יש זנב, האם ויצמן אנושי להתראות? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם היפופוטם.co.il